او لگا نار وستا تا کی ور دی پتا کی ور دی چا پیره ده نو ور دی خلینه دی ور بلیگی او دا ور توسوا یا نو بسو څینګی ده نشی تاوی دره تاوی دو سترنګه تا وراته بسکین اسه پزی باندې تاوی گیننا ان نار دا در سره اواده کړی دا چکلا ته بیان کین او بیان کې بهدا طریقه زده کې خپل ملګرو ته چار بیان کې ملګری غاصم ملګری خو مخالفینو سره چیل لګی او بیان ورته کین او طریقه آج دنا چی په تاریخي بيانو کې د سر دا غاندې بيدرلوالي وې ذات الله عليهم اعذنا کلاشل استه شي دي باندې زمنګ اعذنا به نه دن خاراه تعریفو بيجنبا فيوجو الذين كفروا فمخن دعا کسانو کی شي کافر ديال منکراتریواله یکادونا نيز ده يسونا بالذين قل افاو نبیوکم ورطو اے خبارکم تاسو بشر منزالکم پناکارات دی حال استاسونا انار ورطو اے تالر ورده وردر کیوه بلی دی واده اللہ اللذین کفرو واده کڑی اللہ دبیا گسانسا چی کافر دی و بیسل مسیراو بزید راگر زیدلو اس ورطا مسالاو کا مشرک با نردو کا یا ایو اناس درکات تل مسالاو سو کا او دی تلو یا ایوه الناس اے خلقوزو روا مسلون بیانی که ومیشال فستمی اولا خوکی ری دیتا این اللزینا بشکا کسان تدونا چرا بلیه من دون اللہ بیدالانا لن یخلقوزو بابا نیشی پیدا کولی مچ دادالانا بغیر بلشا تا چوی راورا سیکی تا بڑی کوت پیرا فلانی پیرا نوی لن یخلقوزو بابا نیشی پیدا کولی والا ویچا مولا اگر کر راجمشی دی مجتا که ټول اولیا ورته راجمشی مجنشی جوړوله وی اصلهم زوباب وشا کو دښتې د دینه مجوس شه لا یستنقذوه منه ني شیخ لاسوله ددنا کا خور دینه لګه غونده کی ګړې وچا تکله ماغ دین شیخ لاسوله اخفو کی ځان سره ولیدا ا دني مچ ویلې او مچو د ناقص الخلقت ته منجاور ادم ناقص الخلقت ته نموچو دا, دا سترګو باندې باندې نشتا مجلا دوه فیز زیاد تیری زګه د دپلی سترګو باندې چې کلا سخاری فیزونه د ادا چل کای زګه باندې پس سترګو باندې نشتا ها اغه ولاه شانه له وستر کې بازار الله صفا کای منجو ورته ګور داګه و اورانی سزه به اورانی ناقص الخلقد وای یا به فوز اورانی یا به غو اورانی سزه به اورانی ګور ورتا او سترګا باندې پردا چیکلا دا باندې غټین او هغه سړی سترو کې حیا ډېره وي بل خبردارانه چې د چاس پرګ غټ یوګ دی وی ناغه رو به وی ډېر جات اواز زهور وی او دا کونډ سترګي چې نار سره شاوتی وی ډېر ها او دا داري چې یو ځانګړنه خصوصیت ته نکو نه شي پلن وی نار سره بکله کې ډېر جات همتی بوی چې نار وی نو کانه چې یوګ دی وی نو دیو نارمو نازکی دا شان پوز دې چې دنګې نو دې بغو سناګ ډيري دا ارزې ځان له خصوصیت دې بغو سناګ ډيري ها دا تله چې پلي نو دې به تخاوتې ډېر او چې تله غونډي دا چې نریوي نو دې به شمو بخیل و ډېر جاته دختي راتله چې کله هموار وي غونډه یې زمکه سره لګي نو دې به د مزل نیوي مزل نشي کولې نا تله چې تشي نو دیو دمازړه ډیر دیه تاګړې پوجان چې کله پوج پوجږي سوګالین تلې دی ګوري چې تلې ته شونه دی د منډي نو داغه ذهن بطیزه حافظه به تیزې سرچ معمولې ونارکه مازغه کمیه هاته دی کمزوري دی دا شاندار څه خصوصیت ته دا ور دي چې دا چې ورغلی وی او بل پرتا تللی وی ها نو دا دا ډیر دیات بوز دیلې دا ور دي چې دا وی داسې نه ده وی دا دا ارزې خصوصیت اللہ انسان که کی پیراکیلی دی او داشته کتابو نده ملاوی گی دیابا که سوچ کوایی دا مچ ری نده ناقص و الخلقات دے. بل مچ تا گوری دا دا کناتی با بر بندی در اشان من جورم بی نمن جورم بم کناتی بر بندی لنگ بیوالی بی پرتوک بی نوی در امیسالونا من جورتا چه گوری و مچ تا چه گوری در اشانی نمچ کارتونو مرده گنده گوست روی دا شان من جوړون دي ها غندا سيزونو سره بیکاري او غنده وګوري ولو باندې بناسي اکثر غندن عليکي بناسي ها عبدالمومن کج کلمه کې دا یو کتاب دي ان نامه اي کې لیکري او شي کم سي زه لکې ماغي باندې الف لام داخلي ال بيگما ال بيگمو يستهوي در پرده دای په پرده کې فساد کوي ال کوتوال کوتوال ستوي تانادار نمونه مالکل موته دا دا مالکل موته یو نمونه دا کنا درته تاسو گدلې القاضي قاضي ته وای میخ درګله په خټه کې میخ کې خرشي په درته قاضي وای لکیږي الوکیل وکیل چاته وای مجتهد دروغ د دروغ مجتهد ها از زیارتو زیارت ته وای بانه جای فسکه د فسکه بانه دا وای دایشان المنجاور منجاور څه شله به هيا به هيا مچ دا شاندار ارزبانې الف لام داخل کې ازمنستان او ورسته وي وي دار چی خصوصیت اغه ویلې دی لایخ لو کو زبابا دا نه نه بغیر برسو څو جره مدد کین نو مش بیره کوله ولا ویت ماولا ګر ګرا جمشي دی تا وی اصله مو زبابو کو تختی دی نه مچان څه شي ولایستان کیزو منه خلاصو له د عادتنا زا وف طالبول مطلوب کمزورې له غښتونکو او غختل شي ما قدر الله حق قدرې دی دې تاظیمونکه د الله پوره تاظیمم با دي خلکوې ګوره د خدای یو خپل اوګه ورته ما قدر الله حق قدرې دی دې خلکو د الله تاظیمونکه او کته یې راغره کډ بدر باندې واړې مکوا ورته ان الله لک ویونه بهشګ الله طاقتوال دی کته الله دښمنان تباکې ویاله اوه عزیز الله غالف دي الله یوستفي من الملائکه دي الله جونګې د ملائکونو او رسولانو ستاجي وامنان ناسی د خلکو نه ان الله دېش کال الله سمیم بصیر او رې دنګې لدنګې یا لمبوویګي ما به نه ایدیم په چې مخې د دینې ما خلبهم باز او چې رسول د لا لا لا ترجو لمره الله تعالی ګرځېدل کارونی یا ایه الزی نامنو اے ایمان خاو دانو ایر قورو کو کوي واجودو سجدا کوي وابودو رب کو می باز کوي در خپل دا سجدا پمن باندې لازم نه دا وافال الخيرہ هدی که دو سجده تیری شوی دو سجدی یو مخ کې وا یو د هغه مخ کې سجده وکي او دان دان وافال الخيرہ کوي د کارو لعلکم دوب لهون غا مخا کامیاب شي وجاهدوا في الله حق جهاده جهاد کوي په دین د الله کی پوره جهاد تاسو د شیر کرا دوکا دنا زرون یا زګر الله را دوکا جهاد پوره جهاد وک فلای حق جهادي په دین د الله کی پوره جهاد نیمګړی جهاد مګا چا قران کې صرف جهاد وایسته ان اورر څه پریخول توحید په من کې پریخول قران یې من چا صرف مونږ وایسته قران ته شاکړه چا ته صرف زکات نور قران دې شګل نن پره جهادو کا پور قران معنا هو چبا کوم دې لاور کری تاسو و ما جلاليكم نيغه رسولي تاسو باندې في دي ني پدينكي من هرجن ستان سي ملتا دي کوم تابيشي د تاريخي ربلار تاسو ابراهيم اج ابراهيم عليه السلامه استاسو مشر دا مشر تابیداری کوي هغه توحيد بیان کړي نو توحيد تاسو بیان کړي آجینه چې تاسو د توحید ته شاګه توحید ان مننه زمنګ خوشېګم اورځي د دورې وی آی کی تقریبا 3 لسر دي پاتې دي او چې موږ ان شاء الله شیخ لالهجو اغیره تکم تاریخ خوږه نو په هغه تاریخ باندې بیا من ختم کوو او زمنګ د دورې چې کوم اورځي په 3 لسر دي پاتې دي کاوی راته لسر دي خودلی دې کې 15 یو خو دې او کښلې خو دې که په وختم ته پاتې بیا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ در نمی خیره تحصول را مسلمانان من قبل او پخوا وَفِيهَا زَحَفَدِي كِهِ باز راولا که من جماعت المسلمین جماعت المسلمین منی او انو ربان منی ابراهیم علیہ السلام تحصول نمی خیره من قبل او پخوا کم نمی خیره امتم مسلمت اللہ کا او طول گئے تابدار ستا زمان اولاد کی پیدا که مسلمت اللہ کا نمی خیره مسلمین او مسلمانین دای په ګران خلکو و یو را مسلمانین به ځان ته ځانته مسلمان نه من قبل او په خو ها به بیا پښتوم نه وای و بیا دا پدې کې الیا کون الرسولو دی په اړه رسول شهیدن غوا له ګمپ تاسو و دکونو شهدال الناس او شی ګواهان په خلکو باندې فاقي مصلاهات من ندرس منځ کوي وا تو زکاتا ورکی زکاتا وا تشیمو بالله هی مانگول لو داللا بدین هو مولا کوم داللا دوستا سوره پنے مل مولا ونے من نذیرو نوخےستا دوزے او خیم دادیدم صورت کی رد شرک پھیلی کاو اثرور مسائل تحریماۃ اللہ تحریماۃ العباد نزور اللہ نزور العباد دوہمنا اود دو ونزان اساتا تلا ہی من الشیطان الرجیم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ ترتيب کې درېشم رسطو د صورت حجنا او نزول کی سلور او یایم دے رسطو ده صورت انبیانا نازل شه دے رابط ده دی صورت دمخ کی سرا پگان واجو بانده دے یو هر کلاچ مخی صورت کے رد دشر کے فیلیو کو ندی صورت کے رد دشر کے اعتقادی کئی ندی وجنا ورپسی اراؤڑو بلا وجہ مخی صورت کی د مؤشرکینو ناخې ذکر کړي چې قرآن وای نو تندې به دروي پتا به هم لګي او او لري با دا نن ناخې هوځې حدیث رد کې د مومنانو صفات ذکر کړي د دې وجنه ورپسې راوړو بلا وجه مرخی صورت کی ویلی پاول کی ان نزلز لتساحتی لشیع نظیم یقنان جڑاق د قیامت یولوی شهره ندین صورت کی آره آمال چه قیامت کی فیده ورکی نو آغا آمال اوکا و آغا کا دیو جناب ورپسی ایراوڑو بلا وجہ ملکی سرچ کی زیاد بیان دا قائدو نو دی کې زیات زیاد بیان دا آمال او دے دیو جناب ورپسی ایراوڑو بلواجه ما کې صورت کې تخليج ذکر کړا یعنی هغه ګاندا خبرې چې داغې نزان خالق اول پکار دي ندی سور کے بعد تخليج ذکر کی یعنی هغه کارون چې پاغه ځان خېست کول پکار دی دیو جناح ورپسی ایراؤلو بلوجہ مخی صورت کی مسئلہ دا توحید بیان کلا ندی صورت کی پدی باندی دلائل پیش کئی د دیو جناح ورپسی ایراؤلو انتی آزاد دا دا صورت منتاز ده ده نورو نا پا بیان ده آغاوه نا چه طور شهنه کی زرغونی کی ده تیلو سرا دا نورو صورتونو کی نشتا بلا دا صورت منتاز ده ده نورو و ده خبره بانی که چرحق پرسو ده خلقو ده خواهش تابیشی نظمک آسمانو نا بوران شی دارنگ دا صورت ممتاز ده د نورو نه۔ پدې خبره باندې چې شیطان نو وسوسه نا پناه غوښتل په الله سره د صورت کې نورو نو رو غنښتم پدې اندال بلواځه دا صورت ممتاز ده د نورونا په دې خبره چې قیامت دی به الله جهنميان او توئی کور شي خلاصه دې سورته دې سورته کې به صفات پهول کې ذکر کیږي بیا با عقلی دلائل پیس باد دو توجیدو او رد د شرک بہو کی او پاخرہ کی با دو مشرکینو جگل پا جہنم کی ذکر کی او مسلا دو توجید بیا پاخرہ کی ثابت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قدف لہا المؤمنون پتائے سرائے کامیاب دی مؤمنان اللذینہم فی صلاتہم خاشعون آکسان چی دی پکل منزن چی آجزی کون چی اللہ تا خاشی دا چی پمونس کی سکوت کے اوچھ پوا لے مجاهد دا معنی کړی دا سکو ذیس والصلاه والذین هم عن الله و مرذون اګهسان چې دې د شرک نه مخړهونکی د شرک نه الله غوږی لو یا الله شرک دے کسان لزکاة دی والذین او اګهسان هم لزکاتی فایلو نا زکات چې کلمې کې صورتونو کې ذکر شین دا غي نما رات تطهير القلب د ذلت تسبيه او د ذلت پاکواله والذین آتکسانهم للزکاتی فاعلون چې دې ذکرونه لا سپای ورګون کې دي والذین اوحا کسانهم لفروجهم چې دې خپلو شرم ګاونه لره حافظو نیفازت ګون کې دي دا خپل شرمگاہ کا وکا چې کامیاب شو مو مومن نردویلې شي الا علی ازواجهم مگر بدی دیانو باندې او ما ملکات ایمانوما یا اج مالک ان خلاصو نه د دی داوی پهنهم غیر ملومین یقنندې ندی ملامات شي پدې کې ملامات ندی پلا بی بیدا یا وینزدان فما نبتغا ورا ازالکا سوکشل ہٹ یا خواد دینا بلا لار بد ملو پسی کرجی بد پیلائی پسی کرجی زناونو پسی کرجی دا کسان دی دا حد نا تیرے گون گیری دا حد نواؤختل او حد اغیقراس کا حد وَالَّذِينَ آَا قَسَانْهُمْ لِأَمَانَاتِهِمَ دا بل صفت دا مومن چید اخپلو امانتونو لرا واحدهم دو پلو وادو لرا راؤن لحاسات ان کی دی دانا چی وادے ما او دو وادو پاپ اندی پاکنشتا وَالَّذِينَ آا قَسَانْهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمَ چید اخپلو منزونو بانو يحافظون نگه بانی کی اولائک هم الوارثون دا غسان ديوې څوک جناتلرهم الّذین ایرثون الفردوس آ غسان چې اهلی میراث کې په جنته فردوس فردوس هغه اعلی جنته چې دا وینا کوم وللا روانه شي ولی نو په نورو جنته نور غلی دي مونږ خالدون دی با بدی ګمې شي سوال لا نه کېد جنتی فردوس سوال دي کوم او ذلیل عقلي ذکر کین ولا خلق خلقنا الانسان من سلاله من دينا پتاه سره پیدا کړ امیر رسول الانسان یاد الانسان مراد آدم عليه السلام من سلاله جنشوي من دينا کټینا هغه جنشوي دا راځي مشه د ټوله دنیا نا. ناغینا آدم علیہ السلام جوړ شي ریلې سم ما جانا بیا می ګرځولې نه څه دل انسان نطفه دان نطفه فی قرار میګین با زه درې دو بیا انسانان د نطفه نه الله پیدا کیږي سم خلقنا نطفه تا بیا پیدا کیږي موږ نطفه د نطفه نه لګتن وین سلوی خرج دان نطفه سلوی خرج بیا وین فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَتَانا ادا کرمی را دوینی جمشه وینا کرپانده کرپانده تی جولشی دمور پراحین که فَخَلَقْنَا الْمُزْغَتَا ازاما نجول کرمی را ده کرپاندی نا اڈو که کرپانده آغا سیزه چاگانا اڈو که ویو نا گوخه وی افوز گونتا سیزکاری فَقَسَاوْنَا الْعَزَامَ لَحْمَا نا غُسْتَ زمان شاء نہو خلقن اخران بیا می پیدا کړې بل سره سورته حج کې اندایي آیات پرون تیر شوه مخلقاتن و غیر مخلقاتن چې څرخه په ګراف کلي شي وندامونو کې دل دې بګارا ذکرونه کوم وتبارک الله او احسن الخاسن الخالقینا 10 تفریدان نو خیر اچون کې وی الله مساله د توحیدم ثابته په وړانده برکت فرام خیرره جوون کې الله ل خاال نهسته د جوړ نه خالیین جم را وړه ځکه چې ساانی نه او خالق خواغوی من نه چې خاالقی دی نو خالیکن په معه د ساین بانې خالیکن پهه د جوړون ک نه دی دلو مشرکان الله خاک من نه اوسه په معه د ساان بانې جوړون کې خیرره چون کېله د خیرسته د جوړون ک نه دی سما این نکومیا بی شگتا بعد با زال کلمی تون روس د دینه ها مهابل کی دن کی ای داینه ویلی با زال کلمهی لمهیون چتا بیا ژوند کی حیات لمیه ثابت او ا دې یاد سره سکے مئی سره واسو کې بیا سما این نکومیا بی شگتا سو یو ملکیه امدی اوره ز قیامت دوه با سون پوردا بغړش walaqad khalaqna afqa gunsa wa taraeqa wa insana da khusta paidayish o khpal paidayish ki sojuka suma khulif zider la la jora kailo pay ki tai te jo kare to da la shukriya na da kin da la so da de na ghato cheezuno da gora ghat makhluko gora walaqad khalaqna afqa gunsa wa taraeqa paiday sara وَمَا كُنَّا نِلْخَلْقِ غَافِلِينَ نَيُومِن گَادَ مَخْلُقَنَا نَخْبَرَان کَدَ دَیْدَا خَیالی چِگِنِی اللہ اُدَرے یانا خبررے اللہ خبردار دے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رَاو رون د آسمان نو بو دے قدارن پان دازان پس ک نہو فلاردو اُدرو من دی لرا پو دنیا کی کدا ودی دے ان دازے را ورا ولے د آسمان ن دا بچازے کولے او کوم انسان باندې بچیو او کوم حیوان باندې بچیو وا ان لا زاحابن به لا قادرونا میشګه منګه بودلو د ری قدرت لرون کیو پانچا انا لگم به جنات پیداګری منګه تا سولرا په دې باندې باونه مین نخیلین د کجور و انا بندا ګرو لکن تاسو لا زیه په واګې په دې کې میوی دې کثیره و من ها تاکولون ده ده نتاسو خوراکوئی و شجارتن او تکولی ده مانگا میوان فانشانا لکم شجارتن تکولی ده مانگا تاسو لراپا دی باندی ونا تاک رجوع چی راوزی منتوری سینانا نتوری سینانا آغا سپینگار ده داگی دتیلو سره وصیف غل له آګی لري نو بخګره د بار د خور خورونکو پدې کې دلاله پیدا اچولې دا زيتون تېلو هغه توغورا چې خوري نو د بدن دردونه هغه بری خکېږي کتريخه او ګردہ کې ری کانه وینا هغه ور سره خدمتې کې د زيتون تېلو سره او خوراجو چای چې نیګره هغه باندې درون لګيول خو چې وی خوري نو د بدن دردونه ور سره خدمتې کې د تریخي او د ګردې کارې خدمتې اللہ پا کدا سی پیدی از از نے پیدا کری دی و انسانتو پا کم دلیل کے سوچ کے او کم قدرت دا اللہ کے سوچ کے او تا دا کم یا نعمت شکریہ اباکرا و ایننا لکم میشک تاس لرا فیلن آمی پسارو کیلائی براتان خام خاص زیر ری براتو نسقی کم سکوم تاسبانی ممہ داوسنا فی بطونی آچ پکیڑو دی کی دی نسقی ولکم تاسلا فیها منافع کثیره دنا پدې کې پېدیږي او مینها تاګلون د دین تاسخوراګ کوي د دینه خوراک کوي وعلیها وعلی الفلکی اپدی باندې وبښتو باندې تهملون تاسورلی کولای شي ولقد ارسلنا نوحا الی قومه دلائل اوس دلیلی نقلی د نوح علی او ګور نوح علی السلام دا مساله کړه دا بدلایلې درته ثابت کړه ستہ کلیمنی و اینسان ته پکم دلیل کې سوچ کې ځان ته ګوره اسمانونو ته ګوره زمګي ته ګوره و اینسان علی کې جرو وانګورو ته ګوره نیو ته ګوره غتیلو ته ګوره هغه څاروی د ګډین هغه صفه پیداد لاسو ګره وباسي د زینو د خوشالیو ترمنځه یگیش تو داغور د ایسر نو داغور دا د لچا پیلا کړي علیہ السلام دلیل به تورې السلام بیان به تورې دلیلی نقلیین ولا قر ارسلنا ابد ایسر علی کلم نوح علیہ السلام خپل قوم ته فقاله قوم عبد الله راو ویلې ما قومه ای با تعالی او دیو الله بندګیو گئی ما لګو من الائن غیرهم نشتہ تاسو لا دې دا لا نه حاجی سرګونګه نشتہ تاسو لا ج سرګونګه دې دا افلا تدا کو نه تاسو نه ارېګی د قوم تیرازونه د ګورن دلالې اقلیه او نه منل پیغمبر او نه منو او نه مناله مې تیرازونه الټا شروع کړل وقال المل اولذینا او فی غتان واکسانو کفرو چې ګفره ګرې من قومه د قوم ددنه ما ذا الا بشر مثلكم دا مگر بندستاسو غوندا ګور هغه بشریه دی مانی یرید یرا ته کین تفضل علیکم ټول کافر دا میاو بشریه تمنه لری کی هغه بشر دی او الله مرته بشر ویلی دي پخپل امزان ته بشر ویلی دي خسرت یو قومو چې هغه د مصر کنجری خدی چاوی دی اندیاو بشریت نه مانه آ د یوسف علیہ السلام بشریه دینه وې مناله دا هغه نه پیدا چې کومه دا نه غوي نبی بشریه د منین ایلا بشرو مثلو کوما مگر بندست تاسو غونده یوری ذیرا دکایه تفضل علیکم چې ځان غره کې بداسوبانه والا او شاء الله او کوخه وی دالم لا انزل ملائک د نخام خره لګلبه ملائک دا یې راځیو ڈی بندہ تا سو ضرورت ہو دے خوزان خورا کئی پمرنگا ملائک را لے دلے ہوگا ما نا به آزامنگ نه دا دلده د لران فی آبا اینا الاولین پا مشرانو زمان گرم بانو که ان هو نده دا الا رجل ان مگر سره وی جننا جن نا پا دبانه لیو انتوب ده بشر منی رجل منی فتا رب بسون انتظار کوي بیهی ده تا حتا ہینتر سواختا ندیو خدا خیال چه مرگ په پا درازی و پا منگ نو علیه السلام بانترازونو باران اوارد خفش اللہ تسوال کئی قال <سؤال> رب انصر نوی ویراب زمائم دادو کی زمائب ما قذبون پاس جزی درو جن کلم پاوحنا الیهی منگا وحی حکلت دا انسنا الفلکا ججوڑا و جشتے بیعونی نازمان پا حفاظت ووحی نازمان پا حکم بانی فیضا جا عمرو ناکل آج راو حکم او یوشوحت النور پاس لوګ دی ها پروان کبري کې منکو ليزو جن اسنه نه د هري جوړه نتاز دوان واه لگاو دا بيدار سا الا من سبقه له القول مگر اسو چې دې رشي وی دا باندې وینا دا زاب من هند د دینا ولا دوه د ابن باس مکو ما صرف الذين ظلموا فباردا کس نو کې چې ظلمي کړی وي انه مغرقون کې نن دې خر کړی فايدا ستويتا انتاقلا چه برابر شده واماما اكاسو شده سردی علا الفلقه وقشته بانده فقل الحمد لله الذي هو آیا لايق دستاين ده اللح غزاته نجانا من القوم الظالمين چه خلاصه را کمنداد قوم ظالمانونا الحمد لله چه ده سابق نخلاص شو ده بیدتی نخلاص شو ده مشرق نخلاص شو کم سابق ده نوح علیہ السلام زیره سابق ده او حال الخير الحمد لله و قُربي سيدنا پیغمبر تابعین رے او تابع دارے نوے نوکزی رے خدا ہا پحالاکت بہ تو شکریہ ادا کی دا اللہ موت المقتری فتن فی الاسلام دی ویدتی مرق دار اسلام فتحوان و قر ربی و اری رب زمان ذلی منزل مبارکا کس کی مال ازادے کو زید لو دا خیر دا وان دا خیر المنزلین تو غرا دا کوزون کو نہیں این نفید آل اکل آیات یقنان پجے کخامخا دلائن دی وین کن نالا مبتلین یقنان یوں منگی امتیان کون کی سو مان شاہ نام امباد اہم پیدا گل رو سد نوری فارس اللہ رسولا راو لے کی رسول من ہم ددائینا ہر پیڑے کمانچے رسول لے گلے رے ناغت داویلی دی انہیں عبداللہ شعبادت وکی دالا يواليو مني داللا ما لكم من الهين غيروه نشده تا صلاجت سر که انك بغير داللا نا طول انبیاء دا مسألة کرده تا پابند راغل دنیا تا تا بداللا دا حکم پابند جي كه تا ازاد ني افلا تدقونه تا سنو يري گئي وقال الملعو من قومه وي غطانو دا قوم پیغمبرنا الذين کفرو آغا غطان چكو فري کردهو وقذبو بلقاء الاخران او ضروغی ویلی په ملاقات داخی رد واطرب ناو منگ مالدار کردی لرافین حیات دنیا پا جند دنیا کی ما حازا ایلا بشر و مسلکو دا مگر بنده ستا سغنده یا کلو ما کلو نمین ہو خوی دا اصنا چه خوراک که ویتا سدارینا دیو خوراک که سڑیا دا پل اعتراض بشر ده ستا سغنده نه خوراک که ویشربو مماتا شربو این چی داس ناشی داسو سکاییی سکاک که داسنگا پیغمبر دین و لئین اتا تمک جری داسو تا بیداریوکرا بشارند بنده مثل کوم ستاسو گنده اینکم ازل خاسرون یقینا تاسو بابده و وقتی تاوانیان یعی ایائی دکو مایا یرائی داسو انکم چی بیشکتاسو ازام مدتم کلشمرا شی و کنتم تراباو شی خارو و ا انګو مخ را جون یا تاسو برا وېستلې شئ دا هغله خبره ده سړیا قیامت لا کومږيږي او دا ویل کې او قیامت جو پورته کېږي تاسو دای پرازونه کوي که تاسو د بشرو منل نه تاسو بتاو نه و دې لا نوې خبره کیږي چې د خاريكي دوه نه بعد بیا ژوند کیږي هي ها ته هي ها ظلمادو دونه دای پرازونه ځان سره نقل گاوا او دان بیا او هغه تقریران ځان سره نقل کوا چې کله تاسو نبي په طریقه باندې تقریر کو او هغه طرزونه و بتا باندې کیږي چې کوم نبي په طریقه تا تقریر وکم اې ها ته ها طالبات و ادونه لريوالې ی افسوسه افسوس دا افسوش تاسو سره واد کولې شي ان هیانه رېدا الاه یا د دنیا مگر جون زمږه د دنیا رې روبا دوم روبه ونګاونه یا ځنګيږي ګبا وَمَا نَحْنُ بِمُعْجِزِينَ او یو منګه پرته کې دونکو ان هو نه ودا الا رجل مگر یو صالح وي اې تراچی جوړې ال لایکه زيباب بالا باندې دروغ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ دی یو منګه دل رمنون کې لا دای پر کې چې د قبر نصو پرې کړې کو ناتي راز دا لري دای چې دا مال د زانه ډګوسلې وي د زانه این هوا اللہ رجل و نفترہ علاللہ اکدیوی بگتیوی دروگوی قال رب انسرنی بیما کذبون بیوی رب زمائم دادو کی زمائم پاست چیزی درو جنگرمان قال او بوی اللہ عم ما قلیل اندلگ وخن رسو لیصبحن ننا دیمین خام خواب گرزی خفا فاخذت همو سویحدونی والدی لرچگی بالحق بریشتیا فجعال نام غصاو گزم دیلر آخا سخاشاکو فَبَوَدًا لِلْقَامِ الظَّالِمِينَ فَبَوَدًا لِلْقَامِ الظَّالِمِينَ الَّذِي وَالِي بِقَوْمٍ ظَالِمِينَ نَرَا سُمَّان شَانَا بِيَمْ بِيَدَا كَمِين بَادِي مَرْسُودِينَ قُرُونًا آخِرِينَ بَيَړَي نوري ما دز بکو مينو مدين نَمَخ کيږي يومت ناجلانه ته د دیو ماته وَمَا هَزَاخِرُونَ نُرْسُكِيګي سُمَّ ارْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا بِيَړا او لګ منګ استاد خپل يو بل فهدان حال كيش في عبالبسير روانو كلا ما جاء امت الرسولها ارقل اجرا وغير يودالي تارسول ددي امتو كذبوه درو جنب اقالران فاتبانا بعضهم بعضا ورفسر بقر المنگاب بازد ددي فبازر فاسدات جي وجه اللعو محادثا او قرضول امتو دي لرا تاريخ دة زماني فبعدا نلريوالي بكم لراجيما نلري سمار سننا موسى بيانراو لي موسى عليه السلام اورد هارون عليه السلام بآياتنا بفضل الدلائل وسلطان مبين وبدليل الكرام ثم جزميراو لي جل الى فرعون ذي العون تملئ وزراء نددتا فسبرو زانيغاتو كانوا قوم عاليين ود في قوم شد بخل الخيال وقال يريد يؤمن لبشريني ایا موږ او مونږ د دوه باندې نو مثلی ناجي زمونږوند دی هر یو قوم موږه پراست کړی و قومه ما لنه عبادتونه او قوم لري د واړو زمونږ خدمتگارانی قران درتاه مقصد خبره ذکر کړي امين پاین چې دوی هغه درتا دو ذکر کړي پاکا ذابوه ما نو ورځې کلیدوار لرا پاکا نو من المهلکین شو دالک شي ونا ولا قلاته ناموسل ودای سرا ورکر امی موسیٰ علیہ السلام لکتاب لا اللہم یا تدونخا مخاش لا رمومی وجعلن ابن مریمہ گر ظلمی و ابن مریم و امہ مردد آیتا نخام و اوی ناہم آزی ورکر امنگا دیل دعالو لرا الہ رب وطن آغا طرف دیرکیتا ذات قرار امہ انشی خوابن دو دریدو دیشنو آم اگیل امی زی ورکر ام تاسو لبا زی درکمان اريبان الزامونه لګی دیلو تاسو زبانه په لګی غوږ ته ایوانه یړیږي بنا کلاګ به ای یا ایوهر رسولو اې به غمبرانو قلوب ریمن دوی با دې د پا ګنا وا مل صالح عمل کوي نیګ ملسمد لد دې دې مخ کې سره سره بد دې رب دې چې مسلک کوا د مسلې سره حلال خوراک کوا او عمل نی کوا یا ایوهر رسولو دا خطاب یا رسولانو ته دی پاک خپل پل وقبانی ورطا خطاب الله کردیو یا اتباو رسول تا دی مطلب دا چې اے اتباو دا رسولانو تابدار دا رسولانو پاک خوراک کوئی واملوس والی ها ملنی کوئی کلو منتوئی باد پاک خوراک کوئی دانو نا چه تناسی و او حرام خوری دا حرام و نزان بشکا پاک خوراک کوئی امالی سوالی هی رستو ذکرکو تنده رستو بیا تو روا شوندہ بیا رستو سپاکا خیر دی او لمنی بیا رستو اکدوا خواول کلو منتویی بات پاک خورا کو کا درور حق دے ماوہا د تربور حق دے ماوہا پاک خورا کو کا دا حرام و نظان بچ کا وامل سوالی ها وامل سوالی های رستو ذکر کردے دے امالی سوالی ها بی قبلی که خوش کلده گی دا پیتار پاکی چی او هغه بندګار وی نام له صالح کوا اس په دنذر کې اینی دما تملونا لیم بیشک از با سچې کوي تاسو و یما وان هذي امتكم مت واحده یقینا تاسو ټولګې وې ټولګې کیو او انا ربكم اوستاس ربیم فاتقون زمانو یری گئی فاتقد او امرهم دین ان زبرا کس نسک دي دین پل مه انکی زبره تابې شو ټو ټو ټو ټو کله هیڅ بین هاراډاله به مالدې هم فري هونه تاسو چې دې سره دې خوشالي دنګي هاراډاله پخپل کار خوشاله دا آغا او د ام بیا او اقدین تاسو مسکو چاته یو طریقه واغستاو چاته بل طریقه واغستا چاته سره دا خبره واغستې چې پیغمبر علی سلام کې دا خبره وا لو گند فزن غلیز القلب لنفزو من حولک کتابه زبانه نو استاد خوانه و تیلی خارشی یو او دا بیا وی چې د حکمت مساله کوانه حکمت دې ته وی جه حق پټ کو او دا دې ته د حکمت نوم کې خاوډه ا هغه کټ معنی هات دې حکمت نوم کې خاوډه و تا تپد اشته ری حکمت مان سره د حکمت مانا معرفت په قران باندې ځان په قران په یکول ده د حکمت ویلې کېږي دانه چې د دا قران نه تخته او هر ډله او, علم دی او دی. ہاری دا د ام بیا او غدين تاسو نه سکو ار چا دې خپلې تبه کاروازيته او په اړ باندې اړام یو په خوشاله وین هر ډله د خپل طریقہ هغه ستدا مجاهدي صرف د جهاد نو مواغصه نور په جهاد کې پوي او کې نه پوي خو په اړ باندې خوشاله وي او توګونه وایي بلستن والا تیسرا بلسن واغسی بلسن ہ قران کی دانی ویلی چتا بلسن مالج پزان دا واڑا واوزہ دا قران نہ تختہ دی ددی تپریخ کی زما تغلیب کی زما تغلیب کی وی ہ قران نبرے غو دا قران نہ تختے دغیرا پارا گشتونہ کئ او غل بےداشی کڑے خبر اور ابنکی میں او غل بےداشی کڑے اسی دا قران مسئلے ویرا کور کی ورتناستما ائی تیمے حتا چیرته د قران د پارا غشتو کو ها د هغه د پارا غشت کین او د الله کتاب د پارا د الله د رضا د پارا چا ته غشت یو نه کو چې راشه قران تم کینا راشه قران لم لګلال شه د قران د پارا بیا جوړ نه ری ځان ته رز شو پاندی خیره کل حزب بم مال ده هم فرحون چا دې سره د موز مسله واغستا فقاته ان دې سره د صدقات او د خیرات او فصلیق الخيرات نور د خیالات په معنی نه پوي چې خیالات څه ته وينه كله حزب بما له رهم فرحون هار دلا پاس باندې چې دي سره دي خوشالي ديږي پزر هونتي غمرده مها پرې د دې لپاره په مسې دي کې هتاینه سوارته پورې یني پدي عذاب کې پرې لا پدي باندې ګول عذاب ور کوما آیا سبو نه آ ګومان کې نه مانم بدهم به یې دې شګه مهل جمع دي لره پدي ممال او بنین دا مال او دا بچونان نصار او لهم فی الخیرات کوشش کم دیل را پنی کو دا خبر دا اننا ما نمید دوهم دی اننا ما نمید او بنین اننا ما نمید دوهم چه بیشکا محلق زمان دیل را پدی باندی چی کنیز تلوار کم دیل را پنی کو باندی ننا بلله شروعونه دا مالو بچی چې والله ورکوو کنی ده د دوی سره خکومه بلله شرون بل کې د نه پوهږي مسییکي دویله بچین دې وورکوم مععلم والله ورکومه او دوی خوشاله چې دا منږ خوشحالهی او الله را ته پخه نظر ګوري نه نه دا د عذاابونه د پااره تاته یو ده عذاابونهته تیار ش چې تر الله د حکم تا کېږ نه بلله یشرون بلکې د نه پوږي. مالا وجد لا لا درکل نو دا لای شکریہ اداکه الله مهروه ان الذين عشكا كسان هم من خشيه ربهم تدوي در يري در ربنا مشفقون يريدون جليل والذين عكسان هم به ربه يمنون تدوي باه دونو در باني مالري والذين عكسان هم بربهم لا يشركون تدوي در فلا سرایت دارن جوړي شرک ور سره نه والذین یؤتون ما آتاهم آگاه سانځي ورګین نو آګه چورګین ی وقلوبهم ھاطلة ی چسرو ندی واچله دنیا ری دنګی دی دالانا ان نو ملا ربهم راجو نا یکنندیس بلرا تراګرزی دنګی اولائک یساریون فی الخیرات داګه شان دی, دا دی پنی ګوګی وهم لھا سابقون جی دی دی دیتا مس کیګی وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا عُسَهَا تقلیب جناح جهو نفس مگر مناسب دو طاقت داو یو سڑیوئی زخویران ذهن میں بند دو نشم یادول کوشش کوم اخو نشم یادول دو ودا محنت کا وان اللہ بادر لا پدی عجر درکی واللہ هر انسان بانی داغا مناسب تقلیبی خیده دا قرآن چه اللہ را لے گلنو داد دا انسان سر ظلم نوه دا, دا انسان د طاقت مناسب الله را لګېللې چې د طاقت در لري شي اده ز د کولې شي خدمتې کولې شي زګې د د ذهن مطابق دا قران را لګېللې نن د هیڅ ابانان نشتا چې قران ز نشم د کولو نشم ویلې ولا نوقلفو نفس الا اوسا تغليب جناشیو نفس مگر مناسب د دا طاقت داغه ولا دینه کتاب ومن سره کیدا ده یان د قبل اقا چه بیان کئی دا حقا هم لا ظلمون فدی با ظلمونشیم بل قلوبهم ملکزنون آده دی فی غمرتینا پمستی کری منها آزاد دینا و لهم آمال هم من دون ذالک دوی لرا ملون دی اخواد دینا هم لها آملون چه دوی آغی لراک انجیم حتی تردی دا خزنا متر فیهما کلچ انی سماغ مالدار دی بیل عذاب پا یزا ام یچ ارون ناسا پتی پرڑی گی لا تج ارون یوم آم پرڑی گی دا سات اینکم مننا لا تن سرون اینکم ستا سبا مننا زمن گتر اپنا لا تن سرون امدادو نکلیشی قد کانت آیا تی پتا یا تن نظما تود لالے کم چلستے پشو پتاسو فکنتم حلاقا وکم وی تاسو پا بندو با نیراز که انکی پا شاب الالل او پا خاندا باشو او خرد خردو بخاندن لالل پا کتاب پسیم مستاک بیری نوی هیزان غد گرنون کی پا دی پیغمبر سامی رن پا حال کې چې قصه خوان وی انکی نبی علیہ السلام تا تا حجورو نو پری خودون کی وی نبی علیہ السلام لان کده حجران شینو پا مانده بد وی انکی نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا بے بد را دی شروکلی او که صفانو یون کې به ورته په شابه لال خندل تا پوری بندا شي او به خاندي درپسي افلام ياد د بارل قولا ايا سوچ نه کوي په قران کې ام با لم ياد باهم الاولينا يارغلي دي تا چې راغلی دي راغلي من شران او ديډون بنودا ام لم يعرفو رسول او يا نه بي جن دلي دي خپل رسوله فهم له منګرونا دي اغل را بدمنون کي ناش نا ګنون کي والله ہم یقول اونا بینی جنا یا وائی پری پیغمبر بانے لے وان توب دے نا نا لے وان توب پہ نشتا دی بے تیراز کئی ذاتی آٹے کونے دربانی شروکلل اوز بجواب اللہ استاد طرفہ کئی بل جاہا ہم بالحقی بلکہ رات لکڑی پیغمبر دی دا پہوکم دا اللہ واکثر ہم للحقی ہونا زیادہ دینا حق لرابد منن کی دی حق نہ مانی اورا دی پہ جمہوریت و اکثریت باند او حق پرسولا او ده حق, حق تابدارو لپکار دای چې د خلق و خواهش نم پسی ندی که ده خلق و خواهش پسی لارل نوارسو بگرد ورد کلی زنک آسمانون بوران شده ده قیامت نخرا ولوی تبا الحق و هواهم که جری تابدار شی ده حق و آلا ده خواهش ددنی لفظ آتی سماوات والار ده خام خاروان مشی آسمانون ازنکی و من بیهن بلادن عمل گراتنے میں گری دی دا ذکر ہیم کتاب پپان ددی با نے بہو مان ذکر ہیم مورزون نذیر خپل پنام کلوں جی انتس الہم خرجانہ ایا دغوارے دتین نسو واسو چندا تے غوارے ایواس تے غوارے تنحات غوارے پیسی تے غوارے بخراج ربک خیر نذر کول دراسته غردی مگوا لے دتین نسو تمخلوق تے تارا پج سمو قرار مور باندې نشي زړه باندې صبر نشي نور باندې غواړي چې نورم را لږ زیات را کی نو سره د خلکو به که کړي ته مادم مخلوق د دره پریخوا پریږه باځاهيري مبارک شي ګدای د مخلوق د دره هغه ته پریږه هغه چاندي او هغه څنګه غني پریږه الله د درنه تاسو ساده چل دی موړ کی الله دې صبر نه کی الله دې زړه به پرواوغني کی داسې د الله نه وغواړا پهخرا جوور ب کا خیرره ور نهووام دررنتنخوا نه نه نه نهم کې د نه نهغوړم ستاسو شوه په قرانته کېئ خیررو راض قين دا الله غ را دیې د قور کو اونکونه ل و نهکه لته دووهه یې ننده خ مخار رابلدي ل ال سرراتې مستقي هلارري نږ ده اوړې قتی رابلې ستا میشن سر د ستادعوت سرراتې مستقیم تلبته د سرراتې ایندې نصراۃ المستقيمه ما تني غلارو خای ما ته قران وخای څلويخ کال ری دیر شو منځه وک او موږ دې تاندې نه لټوکم او عمر دې پګه زول کوه اینده نصراۃ المستقيمه په کې خو چر د قران د کین نه واستین و ان اللذین بشکاکسن لا یؤمنون بالاخره ایمن لری باخره د انې سرا دی لنه گیوند قران نه wala rahim naam ga jarema ng raham gale badai bandi wa kashab nalari kade me ma bi him indarin aaj badi band taglifo lala ju si to ya ni hima na na watal ba baqbulu sarkash giya ma hun heran obarishan wa laqad akhadna am bil azabi badai tarani wali min yadin rabba azab وَمَا تنظر را اونیجی کړیوان ح ترد دا فتان عَلَيْهِمْ بَابًا چې پر نستا پهی با تروا هذااب شدید دخواونذا ساخته عذا اونفی مبلی سنااس پهې پ کېنا میری کوونکيو پهول الذي الله عذا شلهکو مسمما چې پ را کې تاسو را غگونا وال سوار اوسترې والافېوزله اوزنا قليله ما تشونه باسي۔ نا شکر دارید دی. رادیب جمهوریت باندې وک و هو الذی الله غزاد دی زرا کوم فلاردی چې پیدا کیې پسنه ککی ویل ای وی تو شرونه دی لا تا و را جمع کړي شین و الله غزاد دی یہی و یمیت چې جوانې کو له ملګر کین ولا اختلاف الليل و النار دلاله دی دبد لو لو دیش په دورځیا فلا تا خلونه تا سو اختیار من اللہ دے ذمہ دار ہاجترا اللہ دے بل قالوا بل کی وید ما قال لو ولنا فشاندائی چھی وی لڈم بنو قالوا وی لی زمتنا کلشم رشمنگا و کننا ترابو شخاری وی زمان وڑوچی این نہ لما بولس نہ امنگ بورد گولیشو لقد ابنا نحن فدائی سرا و اتیہ وید من سرام و ابا زمن سرا ہا ذات من, من قبل بخوا ان ها زانده دا بیان د محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایلا ساتیر الولین مگر کسی دا رنبانو آسی کسی شروع کردی سالیا آسیم پی مشغول ہے کسی را تا مکوا نخپل پلارنی که پری قرار لما خرابوا او سی تیراز چکلی ہو که نتا دلائل ورطا پیش که او دا سی دلائل چلی پی اقرار مکی او دشمن دی اومنی چې او دا یقینا خبره دا او دا صحیح خبره دا نقلی دلایل هم ډیر پېښو نقلی دلیل هم به شو او ورته هغه دلایل به ښه چې با استاد دشمن هم اقرار وکيم قل ایمان الارض ومن بیا وا چاله رزمه کړه چې په دې کې ان ګوندوم د عالمون گدازو دا اختیار د رزمه کې د اسمان د چاره د رزمه کې اوزنه کې چې د اختیار د چاره سيقولون لل الله ذل ذي بو ي الله لرا اختیارات د الله دي د ول قول افلا تذکرون و تو ها تاسو پا ناخلیم قول ما رب و سماوات سبی و ها سوگده رب و رب بلارش لازیم او رب دارش لوئی داسمانون او سوگ پالی دارش مالک سوگده سو یا قولون علی اللہ زرده چو بوئی اللہ سندسا دسو پا دا پارا یعنی زرده چو بوئی او ضرد اشیبو اداد اللہ دی خلاف اللہ تتقون وردو اے تاسو نیرے گئی قل من بیدیہ ملکو دکل شئین واچا اختیار کے رباچی دار شئی وہو یجیرودا لا پناہ ورگئی ولا یجیر والی دد خلاف سوک پناہ نشی ان کن تم تالم انک تاسو پوئی گئی سا یقولون للہ دار سے اختیار من سوک دے پناہ ورگو انکے سوک دے پنا ورګون کې یو لاله دا الله مقابله کې څوک پنان شي ورګوله نه د سګيري ورګول شي او نه لوي ځان ورګول شي نه بل سيقولون لله زرچو بوید الله پنا ورګون کې ملاله اختیار ما نه ملاله ول فان نا دوسرون ورته یګن در در باندې رګلش بل اته نام بلا کې رات لمی دی دا باق باندې و ان هم لکاذبون یقینن دی خا مخادر ما تخذ الله من ولدين نديني وله الله سوغنازا وله وما كان ماهو من اله نشته دسرا سوغاجت سرگونكي كشره وي اذن پدا ووقكي لا زحبان خام خاطل البكري وكل الهن هر اله بما خلقا پاسش پیرا پیرا کا ولی کردی ولا لا بازهم ولا باز خام خازان ووچت گنل وبازت دی پا بازو باني قالي ها قانوه یا اللہ لانا زولی وے نو ہر الابا دا وے لے چدا ما پیدا کرے دے زی بو سمزا سردی ختمو ما نو دہر سے بهران کڑیو او سرکشی وے پےوبل کڑیوام پختون دیوبل مشرت نہ منی نو قالے ها گان وے ناری بس مشرت من لے دیوبل سبحان اللہ باگی دا لالا اما یسی فوندا سنا چدیے بیانیں الیم الغیب والشادہ پے دے پد پتعال ما یشریګونه او چدې داسنه چې دې څدار کې الله سلام او ربي اما درياني واه عرب زما که خایه ته ما ما یو ادونه چې وا د ګولې شي دې سره ربي فلا ته جنې رب سما ما ګر دې مالرا فال قوم ظالمین فقون ظالمان کا منګه به خبر اجو خوتا ما د کوم دې سره قدرت لرونکو اې دفه بلل دي دفګه باخه به راه یې اصلا شیخ از سیاتہ شرک لره د توحید په کلمه باندې شرک کلمه ختمه ستا ستان نشمنداره او دا استاکار دي ربکه اې دفه بلتی دفبهکه ربکه منکر به دا بستا کاری شرک به ختمې د توحید اثبات بکه بدعت به ختمې د سنت او اثبات بکه دا دي کاریو میشن بری دانه چه امر پا معروبانی کهو منکرات به پخفل ختمی گی این منکرات کم دیکی ختم شو نانو آلمو بمائیسیفونه منگ پویگو پاس وانی چه دیئے بیانی وقل ربی اوزو بکا وحیر بز ما پناه وعالم تاثر من هم ازاد شیعاتی نرس وسوسو ده شیطانانو نام شیطانان دو قسمه دی یو انسی یو جنی دی نو ده انسی شیطان خیخوا جور شا او د جنی شیطان نپنا وړان دې شیطان داخه خير کوه شو د شیطانت نه منیکا او د جنی شیطان داغه را دو کا داغه نپنا وړا چا لا د تنراله پناره کی و اوذو بک ربی یحزرونا پنا وړن تا سره رب زما د حاضر دوت زینا د پساد د پاره حتا تر دې زاجا د الموت کلاچ راشی او د دې پا لوائی برا بیرا بز ما ایرجون ایرجون ایرجون دا جمع جمع راوڑا اور جمع دا فارت تقرار پدی وقت کی دیر ادم ناکش ویدی دیر وی ایرجونی ایرجونی ایرجونی ایرجونی اللہ واپس می واپس می کی